Kincset érő fickók. Még fiatal az idő, barátaim! Bontsuk fel hát egy új jöveget, és miközben elszopogatjuk a bort, egy másik, ugyancsak nem mindennapi történetemmel szórakoztatlak bajmerdeteket. Mindaz, amit most elmesélek, nem sokkal Európába való visszatérésem előtt történt. Nem tudom, említettem -e már, hogy maga a török szultán is nagyon megkedvelt engem. A német, az orosz és a francia nagykövet mutatott be az uralkodónak, aki később fontos megbízással Kairóba küldött. Tekintve, hogy az ügy bizalmas természetű volt, még nektek se beszélhetek róla. Helyette inkább azt mondom el, ami útközben történt velem. Nagy pompával és fényes kísérettel hagytam el Konstantinápolyt. Utam során néhány kincset fickóra akadtam. Alig néhány mérföldnyire hagytam a hátam mögött a török fővárost, amikor egy szélvészként nyargaló, apró, nyeszlett pillantottam meg a mezőn. Egy rohanó ember minden napi látvány, csak hogy ez a fickó mindkét lábán súlyos, legalább 50 fontnyi nehezéket viselt. Ezen nagyon meglepődtem, s hogy titkának végére járjak, megkérdeztem. Hová, hová, barátocskám, s miért cipeledes súlyos kölöncöket? Még csak fél órája futok válaszolta a futó, és már is ideértem Bécsből. Egy előkelő úrnál szolgáltam, de ma a faképnél hagytam. Arra gondoltam, bizonyára jobb gazdát találok Konstantinápolyba. úgy súlyokat, csak most kötöttem a lábamra, hogy valamelyest lelassítsam a futásom, hiszen nincs már miért ilyen gyorsan rohanna. Lassan járj, tovább érsz, szokta volt mondani az indék tanító mesterem. Első pillantásra megtetszett nekem ez a fickó. Még szükségem lehet ilyen futárra? Megkérdeztem, akar-e nálam szolgálni, és ő örömmel beleegyezett. Ezután együtt utaztunk országokon, városokon át. Utunk nem sokára egy zöld domb mellett vitt el. A fűbe egy ember feküdt. Meg sem odszant, azt hittem alszik. Fűben alvó ember, csöppet se különös. Csak hogy ennek eszeágában se volt az alvás. Éberen illesztette fülét a földhöz, mintha az alvilág lakóit akarnák kihallgatni. Ho, oldalamat fúrni kezdte a kíváncsiság, megkérdeztem. Mire fülelsz így kíváncsian, barátocskám? Ó, unalmamba csak a fű növekedését hallgatom. Aztán hallod-e? Hát de még mennyire! Ilyen fickónak nálam a helye, gondoltam, ezért így szóltam hozzá. Hallod-e, barátocskám, állj be hozzám. Ki tudja, hát, ha nálam többet fülelhetsz. A fickó felpattant, és kíséretemhez csatlakozott. Alig tettünk néhány lépést, amikor egy emelkedő álló, csak úgy vaktába az égbe lövöldöző vadászon akadt meg a szemem. Most se tagadtam meg kíváncsi természetemet. Sok szerencsét, vadászudám! Mire lövöldözöl, mert én csak a puszta levegőt látom. Az új puskámat próbálom ki, Dörmögte. Aholni! A Párizsi székesegyház tornyán ül egy veréb, azt nőttem le. Aki is tudja, milyen szenvedélyes vadász vagyok, és hogy milyen nagyra becsülöm a nagyszerű puskákat. Így át lecsodálkozzatok azon, hogy leugrottam a lovamról, és keblemre öleltem egy kitűnő mesterlövézt. Az már csak természetes, hogy nem voltam szűk Marko, amikor a szolgálatomba fogadtam. Sok várost és sok országot hagytunk a hátunk mögött. Egyszer aztán ott magasodott előttünk a Libanon hegység. Sűrű cézrus erdők sötét körös körül, az erdő szélén pedig egy kemény kötésű tömzsi ember állt. Hosszú kenderkötéllel körül körültekert az erdőt, majd hatalmas izmait megfeszítve, nagy erővel rángatni kezdte a kötél végét. Utam során sok furcsa emberrel találkoztam. Na, most sem mentem el szótlanul le különös ember mellett. – Miért rángatod a kötelet? – kérdeztem. Épületfára fára van szükségem, de a baltámat otthon felejtettem, az ember úgy segítse magán, ahogy tud. Vetette oda a nagy erejű csak úgy félvárról, ahogy munkaközbe felelnek, s azzal akkorát rántotta kötélen, hogy az erdő, akár egy könnyű nádcsomó, egyszerre dölt ki. Ez aztán a nekem való ember. Bányakánya, felfogadom, még ha a követi fizetésem rámegy is. És felfogadta. Amikor végre hosszú út után megérkeztünk Egyiptomba, szörnyű szélvész kerekedett. Már már attól tartottam, hogy hintóstól, lovastól, kíséretestől világá fúj. Hét szélmalom állt az út mentén, vitorlái egy pokolbéli rokka kerekeinél is gyorsabban forogtak. Különös volt ez a szélvihar, mert a nap gyönyörűen sütött, sehol egy mászlemi felhő az éget, és az eszeveszett szélvész leszámítva minden nyugodtnak és békésnek tűnt. Aggódva nézek körül, s ekkor látom, hogy egy pocakos férfi áll a malmok közelébe, és mutató befogja jobb orlukát. Nos, amikor a nagyhasú észrevett bennünket, s és látta, milyen tehetetlenül viaskodunk a szélvészsel, felénk fordult, és udvariasan levettek alapját, akár egy muskétás az ezredes előtt. Erre nyomban elállt a szélvész. Szelő fújt, fúj, levél se A hét szélmalom vitorlá is, mint egy parancsszóra, megálltak. Mindez nagyon különösnek, már-már boszorcsányosnak találtam, ezért voltam a fickóra. Mit művelsz? Tán beléd bújt az ördög, a vagy magad, vagy Lucifer? Ó, bocsásson meg, kegyelmes uram, válaszolta az ember szeliden és tisztelettudóan. Csak egy kis szelet csináltam a molnás szénmalmainak. De hogy a gazdámalmaik ne fújjam el a pokol fenekére, egyik orlikamat befogtam. E-ha! Gondoltam. Bizony, magának is el kellene otthon egy ilyen segítség. Kivált, ha kifogy belőlem a szusz, amikor baráti körbe csodálatos szárazföld és tengeri kalandjaimat mesélgetem. Egy-kettőre megegyeztünk. Szellett fújó faképnél hagyta a molnát, malmostól, és hozzánk csatlakozott. Ha, végre valahára kajolóba éltünk. Miután küldetésemet sikerrel teljesítettem, szénekeresztettem, fényes, drága, de semmire se jó kíséletem. Csak az utazásom alatt felfogadott kincsetérő fickókat tartottam meg szolgálatomban. Velük, hatod magammal, már magánemberként utaztam haza. Mindannyian rendkívüli képességekkel rendelkeztünk. Egy mi hasznos akadt közöttünk. Az idő pompás volt, és a Nílus, a folyókanya lenyűgözően szép látványt nyújtott. Így nem csoda, ha kísértésbe estem, hogy bárkát bérelve, vizen tegyen meg az utat Alexandriáig. Három napig mindenre megkülment, akár akarik a csapás. Bárkánkat vígan sodorta a folyamária a tenger felé. Viszonyára hallottátok már, barátaim, hogy a nílus minden esztendőbe kijött. Nos, e nagy áradás áldás egyéb tomnak, nekem viszont, mert tökéletesen számításom kívül hagytam közelgését, csak nem életembe került. Amit már mondottam, három napig nem volt baj. De aztán hirtelen emelkedni kezdett a visszín, és a következő reggel már körös körül mindent elöntött az árvíz. Széltében és hosszában, jobbra és balra, mindenütt a vadul nyargaló ár hullámzó vize hömpögött. Az ötödik napon úgy alkonyadtájt, épp akkor nyugodott le a nap, bárkánk fennakat valamiben. Azt hittem bokornak ütköztünk. Másnap pitmallatkor a viradat fényénél ámulva láttam, hogy körülöttünk milliónyi kitűnő érett mandula úszig a vizem. Amikor leengedtük a mérőn, megdöbbenve állapítottuk meg, hogy legalább hatvan láb magasan úszunk a földszíne felett, azaz úsznánk, mert sajnos bárcsánk se előre, se hátra nem tudott elmozdulni helyéből. A napállásából ítélve 8-9 óra lehetett, amikor hirtelen feltámadt a szél. A nagy erejű szélőkések oldalára döntötték a csónakot, olyannyira, hogy belefolyt a víz, és elsüllyedt. Szerencsére mindannyian megmenekültünk. Összesen tizen voltunk. Nyolc férfi és két fiú. Belekapaszkodtunk a vízből kiálló mandulafák ágaiba. Ezek, bár bárkánk súlyát nem bírták el, megtartottak bennünket, így éltünk álba kapaszkodva, mandulán és vizen három hosszú héten és kerek három napon át. Mandula volt bőven, és hárvíz lévén vízben sem szűkölködtünk. Annak a szerencsétlen flótásnak a bőrébe érezte magam, aki a tarlón akart halad fogni, és a folyóba maradt. Balsósunk 22. napján ugyanolyan hirtelen kezdett apadni a víz, és olyan gyorsan is, ahogy az ár ránk tört, és a 26. napon végre ismét a jó földet taposhattuk. Első örömünk bárkánk megpillantása volt. Vagy 200 ölnyire feküdt attól a helytől, ahol elsüllyedt. Amíg azt a még vehető holmikat megszárítottuk a tűzön napon, a bácsiából annyi élelmet vettük magunkhoz, amennyit csak elbírtunk, és így felmálházva, gyalogosan indultunk el, hogy megkeressük, hol folyik a nyírus. Szavamra szinte térdig lejártuk a lábunkat, mire partjához értünk. Később pontos számításokat végezve megállapítottam, hogy az áradás 150 mérföldnyire sodortóva bennünket a kertek, kerítések és fák mellett. Hét napig talpaltunk, míg végre újra megpillantottuk a medrébe békésem nírust. Keserves megpróbáltatásainkat elmondtam egy bejnek, aki tüstént rendelkezésünkre bocsájtotta egyik bárkáját. Körülbelül egy hetes hajóút után szerencsésen Alexandriába értünk, ahol nyomban egy Konstantinápolyba induló hajóra szálltunk. A szultán ritka kedvességgel fogadott, és abba a kivételes kegybe részesített, hogy megmutatta háremét. Maga ő felsége vezetett be oda.